Alhamdulillahi Rabbina Alemin As-salatu as-salamu A la Rasulina Muhammad A la alihi wa sahbihi A la taslimin këthira Të ndër lëzër Bërdojmë dhe sësad Inshadha me lezimin hadithave Nga libe Al-adabu al-mufrad Dhe Që nga filime i lezime të hadithave Nga këliber Imi duke tëjtuar hadithet Që përmbajnë në bëndët rëgëdhëzime Porosirë e këmëndime dispozita e kështu më radhë që kanë të bëjnë me respekt në dhe i prindrëve. Dhe këto aditët që të ti marim sot, inshallah, janë për mbyllje e kësaj teme, ku pasaj i vërdohet me regullat që kanë të bëjnë me raportet që kalojnë pasaj i prindrit me familinë, farefisin e kështu më radhë. Këmi thënë që në filema të herë dhe më thonë se iman Bukhariu, Rahimullah, ka filluar me këtu hadithe, nga se kjo është baza e raporteve. Pas raporteve me Allahun te Baraka utala, në raportin njerëzor baza e raporteve është raporti në, në, me prindret që nuk kupton familjen e ngushtë, fëmijët dhe prindret. Nëse ky raport është i rregulluar si duhet, funksionon si duhet, padyshim se ky funksionalitet i raporteve të këtila pozitivet mira do të bardët paslejt në raporte e tjera. Zakonisht është kështu. Ande e shumë rëzit që njëri ju me pasë parasysht të regula, këtë umësime, këtë udzime, që realisht Bukhari, urahimullah, i ka përsil vetëm për mes transmitimeve. Do nuk ka mendimet e ti, nuk ka mendimet e tjera, por ka kryo këpot transmitime. Në masë të madhin hadithet e pejgamberit, sallallahu a sellem, por ka dhe tërësmetimin nga sahabet e pegamberit Alehi Sanatosra. Sigur që kemi edhe tërësmetimin e vijim. Kemi marë atje në takimin e kaluar, dhe më honë, në respektin që vazhdojnë dhe i prinderve edhe pas vdekes të tyre. Nuk duhet haruar, nuk duhet i anash, edhe kër vdesin, edhe nuk kër, kër nuk janë më, besimtari vazhdojnë me i respektu dhe kjo respekt është që të kujdeset për rrugët e hapura që kanë betë pas vzekën së tyre, që për mes atyre rrugëve të ju dërgonë veprat mirët saktuara që me to shpërblene të në botën tjetër. Dhe kjo është nga vëmirsitë më të mirët mundshme. Nga sësa është gjallë i vepron vetë, punon vetë, nga vë kurvdes i, i bilë të letoria, me londikon pas vete që realisht jenë ban kanalin e hapur të veprat mir nga begatit më të mëla që njëri u mundet me ilonën këtë dunjafën. Dhe kemi dhe nëse ka atas më timi, ka adithët që flasin qartas se këto rrug më beten të hapura. Ka maspetim të këtë djetarët se ashtë gjdo vepër e mirë rrug e hapur, apo vetëm vepër të përmendurën hadithi janë rrug e hapur, kjo e qështërët mes djetarëve, por e rëndësishme është që njëri u këto rrug me i shuizu që flasim për kërkim faljen dhe si ngrite të prindin dheregjën ahiret me kërkim faljen fëmiju të ti këtu, pas të i me sada ka duke dhe në sada ka se si ngrite të eksumerat ndërsa nga formët e tjera që është përmandur nga bëmirsia në të në nëndaj prindrit edhe pas dhe kësë ti është e që do të marim sët inshallah vëndin latët që ka thëti më bukariur hëngot latët thët Bamersia ndaj atyre që ka pas lidhje me ta prindët. Non tash, javën më vëm bamirsi prindve. Në atyre. Bu, ba ndaj tyre, më vëm bamirsi ndaj prindër nën në kupton që ti t'u bosh mirë, cilës mirë, të kontribosh në forma të caktuara që të përmendëm, edhe ndaj atyre që baba me ta ka pas lidhje. Baba ju ka bën mirë. Që këtu ndrodh por i familjar të ngushtë. Për shkakun sikur se oh, gja ose nga nënës daja, e kështë nëmërë, pas taj pëtutje, pa dhe shokë të babës. Respekt në shokëve të babës, është respekt për vetë babërë. Nësakon baba gjall, ka prita mësofer, është kujdes për të njerëz, ju ka bo mirë, ka pasë qësimi me ta. është normal, fëmiju nuk mund këtë njëtë raportim e tëse, dalojnë gjëneratatë atë raportet, e kështë nëmërë, mirë pa, një lajë, vazhdimësi e të bëmirësisë dhe respektit eksumerat do të me vazhdu. Dhe kë, kërë respekt që e vazhdanë ndaj këture njerëzve, ndaj kësaj këtërurit e njerëzve, konzëruhet bëmirësinë dhe vetë babas vetat. Këture kemi hadithin e Ibni Omerit radiallahu ta'ala anu, i cili tha se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kërës hadith. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam in barr al-birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abeehi ngafon mat mira mat kompletuara te bamirsis ndaj prindet eshte qe me imajt lidhjet me miqasin e dashamirte e babas se te jeta o shikoj ku ka ngrit peqajson qe që coshtja nga bamirsis mat mira ngafora më të mirë për bamirësi është që njeriu më vazhdu. Baba më kanë ka pas lidhje, prindi më kanë ka pas lidhje, më vazhdu këtë bamirësi në formë të caktuar aftë. Ktash nëse ju kanë ndihmuar, nëse i kanë thirrë, nëse i kanë respektuar këtë rrugë. Normal, nëse duhet këto mi respektu këta njerëz kur prindit vdes, që nuk kupton se duhet hala më shumë përse do kuptoj është Djall, apo. Na sot respekt, po prindin e respektoj shumë. Me respektoj miqësinë, me respektoj dhamërit. Po. Që realisht me vrenë se kjo dashuri, ky respekt është pjesë e edukatës së prindit në familjen e tij. Nuk është sipërfaqësor, nuk është formale, por është pjesë e edukatës i ka edukuar që këta të na me dashim e respektojmë. Mir po ka thonë detarut. Ka muzikë fmijë saur, djall i respekton danyan sport hatrë të babës. Baba i ka thë pithirë duhet hatrë i babës apo? E për më treguaj që s'ka cin hatrë i babës, vetë. Por kaçi për hir zotit se me që baba është gëzuar me kët respekt, edhe ai ka i ka respektu, vazhdon e past vdekës së babës me kët me kët respekt apo. Don format farsë të më të të respektëm. Dhe ashtu të transmetu, domthon sikurse ëh uh, kjo transmetimi i Ibn Merit radhiyallahu taala ne u pastaj që ta morim avon është se Ibn Meri radhiyallahu taala nuk ka qenë duke kaluar do të thon pranë disa njerëve edhe ka zbrit nga kafsha e tij që ka pas kalë apo gomar që e kanë përdorur për transport ka zëbrit për i Soj edhe ja ka dhuru një njërit që për shok të ebnemir ka qenjit për një uhër, apëton. Pas të i prit Soj e ka ndërru dhe me gjitha tjera. E i kanë thonë pëse ka që shumë ke mujt me dhonë më pak, ju tërkët. Kanë thonë baba e jam, Omer e ka pasë babën e ti shak, apëton. Andaj këna vazhdimësia kënë raporte. Apë. A e të dë në do nëzërë, që ka i sëmë që në mësën që do më thonë më e, më e, më e, më e, po kështimisht me e lietizu raportin, një me shkudu këtë këtë kur. Do më baba ndër të raporte, fëmijëve me s'i i rrungë që të raporte, edhë në më atë e përëfërë. Pa, pas të i pas të i kështu mëllat, që kështu lidhë e njëtë me zëvejtëvë. Por e fatkesir, e shkojnë duke uktur raportat. Pastaj kur edhe ky gjenerata e dytë vdes ose shkan, shkojnë duke uktur, bien gjeneratë të kur, nuk janë në formës vetë apo. As din kush janë. Edhe pse mund të jenë të afërt me vetë, mund të jenë kushrit të afërt. Por si kanë ne gati kur kush raporteve? Duhet mirë të gati. Nëse mirë të gati, mi ku TV ku raportet që realisht ë me pas vazhdimsi aftë. Pastaj vazhdon autorit duke të regu edhe format të tira të respektit dhe i prindit edhe thad kaptina që fletë për një lojtit të respektit cilë është taj nuk lejohet me e thirë babën me amën pas taj asë më ullë para ti e asë më eqë para ti shudë Bukhariu Rahimullah e përmen këtë kaptin edhe e përmen të resmetimin e Ebu Hurerës radijallahu ta'ala anhu i cili i ka pa dë njerës afer veti, e buhurera edhe një nga shurët e përgamerit sallallahu sallam, e i ka pa dë njerës afer vetës ti, i ka thonë, kë njeri, qëka të ka ty, qëka ki këtë njeri afer e ka vetë njën për njën për njën, ka thonë, ky është baba e më thonë, i ka thonë, e për masërsh baba e të dojnë një tipë rësi, masërën e si, mënë, mas Këpas njërë që në shuka pa këthirë babë në mënë, zë pa mëthi në mënë, kërë respekti? Pasë të i ka thonë, ola temshi emama, më sesë për atina, dohonë respekt, a i hini pare, a i cipare, përveç në rasi sa këtu mështë të përmeni, më fëmë, ola të gjlisë qab lehu, edhe mësual për atinë, këtu e në tri forma, dohonë të shtuar atër respekti që i ka përmeni e buhu, horira radiallahu ta'ala anu o në të nukaz e prindi, po edhe këtu mund të bëtë një analogji krahënsim edhe me kategorit e tjera që realisht duhet me respektuopëm. Përshambull, prindi në këtë rast, ose përshambull, mësusin, që mësën, ma dje, ma dje edhe hoxën, është titu, Athi nëmën përshamullë, a i s'ko galë, në të këptim që njëri me thonë e lypë, ose hodgja e kërkanë. Por respekt e lypë që me respektuar ti të lënë, e kush e të më sënë, respektuar ti të lënë. Oshmejnë vjetër, s'tirët nëmën, do të mja vendusë për para një që shënë mësutë të nëmën përshamullë, jëndë do, do shtojse për para, agja, baca, haji, jëndë respekt me mënë, përshamullë. Direkt në amërë me thirë, e qëka ka qështu e kamërën? Ajë, sa i qështu e kamërën? E dhaj, nuk e lipë në nështë të ti me thirë, me në i gradë. Por respekt, të është të përë. E veqë e është kështu e përë bëbënë, zbanë me thirë me amërën. Në dhaj, Allahu Tebare Kotaala, në kohën sa kohën gjallë të pegamberi, sallallahu sallem, nuk e u ka leju sahabe më më më më. O, al, kamen, me thirë sa me amërën. O, Muhammed! Ama kjo është Rasulullah, kjo është drëgumë i Allahot, pas me pasë kujtet që pëthirë, e kam pasë publikim që këtë thirën, mështë më përtit, me thirë me, thir me zonët ullët, kadhal, kër kam fu në pejgamberin s.a.s.m., zëri ty në me, me ku në maj ullët se zonë i pejgamberin s.a.s.m. Kënë kjo nuk është mendje madhësi, kënë kjo është arroganës, kjo është respekt, kjo është dukatë që dëmërishë në njëri unë i cili realisht e ka një pozit, e ka një kontribut, e nëveq e një kur bëjtë verë për prindin, përshamot. Pra i në shumë nga një forma të të mërshme të qoroditjes edhe të deforimin këtë aspekt, ku a thyrë babën me amën, ose, hej ti, më falë një avdo po, a i thotë babën së? Si thotë një të këtë, këtë kofta, me jo, këshme thonë babën, një këshme me amën, tinë që realisht shuk të vetë si thërë që as Përse ka më vëllat të më shi e mame, mësës për ati e për, mësës për ati, nësëncë ju, por nëse përshambojt fjallë për rrugën, me qitë rrugën, më më konë kallablak, me qitë rrugën, përshambojt, ose me konë nëjë natë, me bodit për para, ka arsuje kërë më shmejt për ati, por nësëncë rrëspect në, në kërkan që a i hy një pari, a i dhe një pari, a i e cjë pari, me të ngu respekt dhe ka thon wala tejlis qabluh masul para ti mejlis shkoi ndikon rahato vetë baba ku me çetuarr aspor unet ai rahaton një herë ku këto kjo është edukat që njëri tregon me do të më pritën të tjetën sikon sa bukë sa më ta kam su më të dukën për dikon formalitete dukën gjëra thjeshta ama këtu janë tregues të dukatë tregues formime që një kusht kursilet nëse këto dukatë mend shtëpi Nëse kështë sirën me, me pritnë e ti, a i komajti më usilë dhe në rrugë, a i komajti më usilë dhe në punë, edhe ku të qëfë komajti më usilë dhe përse? Pëse e rrani që e ka bazën e mirë të formim e dur, edukativ, që t'i kështë e ka mësu rrë i gëllapën. Dhe një qështë nuk të Bukhariur, Rahimullah, për men, edhe një kaptin për mbjullve, anëse nuk, normalisht nuk, nuk tjetë me emën, mirë pa e kam pasë zakon Por ka qenë edhe ashtë, nuk kove që doko një arabë, po është pjesë, pas të e edhe e. <tys> <tys> e... Edukatës islame, që njëru me pasë një nofkë, në ka emne vetë, po po, edhe ka një nofkën, do monë, jo nofkë, për shambullë, si kur së dinjetë me shtëra mu emne jo, po baba i filonit, e bu, Për para, Omeri R. Talanhu, ka pasër në Omer, po ka që një me Ebu Hafsë, Ebu Hafsë, përshamu dhe njëni Ebu Bekrin, a ja din e emën Ebu Bekret? Shmisa nuk e din, është i njërë me novë kënë Ebu Bekër, baba i Bekër, Bekër është i herëshëm, i pari ka për një islamin, në që nuk ka që një i pari, i herëshëm ka që një shumë punë, e ka marrë një baba i, i i hershmes, në gjith gjith ku, ku ka diçka për të hershme, për të parën këtu është. Kjo është baba i kësaj apo. Atë ka marrë Aminin novkun, e ka marrë bazën, në primë caktum, do të them, që ka marrë për shembull. ë. Për shembull, Othmani radhiyallahu ta'ala-nuh. Ka marrë amin Dhun-Nurayn. Pse Dhun-Nurayn? Do të thonë pronari i dy drita, pse i ka pas për grua Për graj ka poshë dy qiket e pegamberi ta lehi së da të usamë. Jo duhet për jashtë, zbanë dy motra, larga sa e ndëli u mështë. Por, pegamberës me ka dhonë një qikë, me martu. I ka dhekë, Rukajja, radi, radiallahu te alane, ka vdhekë. E ja ka e pegamberës me umë kullë thumin, qikë një dyjtja ka dhonë. Edhe e u dhekë. Ka dhonë pegamberës me pa pasë edhe një apet të këshadhonë. Qa që konë dhondër i mirë. Êtë ma një konë njëri, e kamaremi dhundu rejna për. Nidit Alejo, radhjallahu t'al, anhu, ka pasë paklaf me Fatimën, qikënë i pejga mërit Alehisht dhezham, pa jo, dhe shkën, edhe s'a masë me eskalusi të ata, me, me, me, me, me, me rujt gjuhën e ty se i thët dhe shkënë qikënë i pejga mërit Alehisht dhezham, ka shku në gjami me fnajt dhezham. Në gjami e në konë me dhezë, në konë me të pjeh, e duke, kur karan dhej, nëon, i është bo pjesa eftyr e pejgamberi sa se më ka shku në gjaimi me qu, me afru, me kjo qka ka ndodhë, e kur po ka pa që i dhej, i karamej, ka honë, kumja e bëtu rabë. O ti, baba i dhejo, të në cyshtë ka në dhejo, qu, në ne ka njitë, e në ufë këmë basë dhe, një një njërë e për me e, dhe më honë, kjo nuk është për me në nëshmu, për kjo ka qënë për me e, dhe më honë, për me afru, është një far me këtë, thëtë Bukhariur i Mullah, kështu të me e thirë, nuk është në nqmimë, nuk është e kurse emni, emni, të të të të të të të të të të të, ama kjo e nëfka, mund të jetë respekt, mund të jetë, andaj, thot e, Ibn Umeri Radjallahu Talanhu, me një rast, ka thonë, në kjo kështu të ka thonë, lakin Ebu Hafsin Omer kada, thotë me të dhinë se Ebu Hafsi, thonë, E ka kavonin Omerin ju përmendin babën e tij. Po më tregu se e ka përstin me Buhafs Omerin babën, ai ka gjykuar me këtë gjykim. Për më tregu se do të thonë ky gjykim është i drejtë, është i sakt për shkak se ka gjykuar me të dikush që realisht ka dië dhe ka autoritet. Ëh, tani roza kë e zër, fundit mund më t'të ngum gatë të nga në dikush po, tash ajo thirr, e bua se thirr e bua Ne me në duke në këtu punë nështë të kanë e të thjeshta, apo të parënësishme. Evo, kjo është aja që e kemi përën në në disarë kjo eleganca e kuptimit të djetarë, dhe përën. Në detale e kanë shkuo, për. Shka, dhe përën. Shka, do me thonë, a, a, a, a, kështu zbën, o me kështu bënë. Më mundë në duke në dalimit vogla, por e kanë kuptimit në vetë, për. për me të regu se, do me hënë, deri në p në feja ju në aqë të përmbush, feja ju në aqë është gjithë përshirëse, sa so që parameno edhe me detajet e kësoj sielje, realisht mire të po. Me tërgu që kjo respekt, e kjo nukë respekt të po. Pra ndaj, kër njëri i dëgjën këtu sene, edhe i kupton këtu sene që është duhet, realisht reagimi ti mund të të informë ndryshme në kuptim të gëzimit edhe kërë njështë. Një përsa e kupton që këfë është t Kjo fej është e plotë, e përkryrë, dhe kjo të bërë muni cikurë, të bërë muni kërënarë. Por edhe gjithashtu të tje me kuptu se nuk i kam betë njerëzve me shtun këtë fej kurgjë. Nga sa është e spjeguar dherin këtë detale. Por ty të mëri që ka me bo? Me pasu. Tëjnë djekë e rrugën, një he mirë argumentet, një he mirë rrugën, edhe njekë e rrugën e pegamberit a.s. rrugën e këtune burave, shokët pegamberit Këtë e të e mësu. Po mësu edhe këtë detaljën për kujdes, a mi thun e bu hafës, a më thun e bu hafës, a, a mëndë mën, mën tjetë këpërtikonë shumë teknike, shumë ajtë formole. Ja, ja, e ka kuptime atë. Nënë që, gjithës shka njëri që ka banë, me pasë bazë. Që kjo është e rëtsishme atë. Këj që ka banë. Se thiri në e mëmë pse, pse zë banë ka argument, e thiri e buhafës pëse, pëse ka argument, në në gjdo ndryshim që e baj, e baj me argument, gjdo levizje me argument, gjdo ragim me argument, gjdo realisht përmbledhje me argument, e gjithë që ka në basë për këtë punë. është feje dijes, është feje dritës, është feje argumentët e fakteve. Jo feje, do më thonë, ndërhyrive, kushtë dënë, ishtë të ndurë këtë feje, qatë dënë lenë që ka dënë mërë, jo se është feje në kë Andaj, këtë kapitlë që i ka përëmë bëharjur e himullar, alishtë krasë si mësimit që mërë, me kuptum, me thonë Ebu Fulan u kryu, me kuptum këtë punë. Mirë po, mirë po, non, jemi me kuptu dhe këtë pjesën e tjetër që e, është me rëndësijethe. Veshtë një shqerim dhe në fond të se më kujtu mështë të këndës këtë që kuptim, këtë Ebu Fulan që thuhet, Ebu Hafs, Ebu Beker, e kështu më radhë, këtë ku Mir po, shpresë, disa i përdorim këtu ebu për më shfaq identitetin e tyre. Në flet diçka akuzon fort gjëra të caktuara edhe më shfaq identitetin. Mos e më shfaq identitetin. Mendimin tim shpreh lirshëm. Unë testimonoj, dashuam më shkrua. Por jo do ku kam uflu pas emërtime madhore, oz ku më shfaq pas çrërcaktuara, apo sikur çot populli e gju në burrëm shfaq dorën. Sikë nevojë kështoftë. Nuk keni më më shfaq pas e mërtime më apo në ufkave, e vendosë e më në kushime, e ditë një kushime në po. Përndaj, këja ka kuptimin e vetë në vendin e vetë, mirë, por nëse keq përdojët, pa duqimëse, atërë nuk ka të bëjmë e këtë që falim dhe në të një po. Kapëtin e vjusë, ka pëtin që të është fillant, ka pëtin 3, Bukhariu, Rehimullah, në lidhën me raportet, edhe thotë, vëgjubu sëllë të i rrëhim, e mbajtjës lidhjive farifisnore. Në tash është një dimenzion tjetër i raporteve. Me prind, përfundoj, tash është dimenzion tjetër. E me këtë dimenzion, inshë Allah, bashdojmë në takimin e radhës kur në buhet, inshë Allah, me izinë Allahu të barike, vë ta alatë. Andaj, kjo është kapëtina që patëm në që i sotë me trajtu. Allahu gjëllewal në mësov të në uzov me respektu një një tjetërin, me që është prindri tanë, madvjetri tan, gjitho kërë që ka kontribua, në kamësu, me respektu që i shduhët, me edukatë që në kalonë ishlamë, që tjapëm i majhën e mirë të kësa i feje dhe të kulturës që kemi dhe të traditës që kemi mbi bazën e fjole së Allahët e fjole së pejgamberit sëllallahu aleyhi wa sallam. Kaqë përsa, zotu shru lefët, o sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam me teslimen këthira.